Ге, -ге, ге каже по-другий бік сміючись, Запорожець. «Мабуть, не понутро тобі, такі ярки!» «Іродова душа!» – кричить йому Петро. «Так-то дячив ти пану Гетьману за гостину!» «За гостину!» – каже. «От велике димо! У нас у Січі! Приїжджай хоч хто! У строми грати ще в землю!» А сам сідай, їжи пий, хоч трісни, ніхто тобі ложкою очей не поротиме. А ці городові кабани усе мають за власне, що перші забрались у баштан. «Юда ти беззаконний!» – кричить Петро. «Тебе обнімають і цілують за вечерею, а ти умишляєш із раду!» Га га. зареготав Кирило Тур. Хто ж їх дурнів силував мене ціловати? Я їм кажу у вічі, що вкраду притьмом панночку, а вони з дуру мене обнімають. Та да що про те балакати? Ось лучше перескоч через рівчак, то ми з тобою покажемо цьому юнакові, як б'ються козаки. Обернув Петро коня. Розігнавсь, думав якраз перемахнути, а кінь і знов зам'явсь. Заглянувши в проваллє, як там рине вода, аж затрусивсь, да й посунув назад, жарко хрупучий водячи очима. А вражий запорожець аж за боки береться, регочучи. О, «Отого проява, а не лицар!» гукає. «Подивіться на такого лицаря!» «Дівка ось на коні вдвох із мною перескочила через рівчак, а він прибіг та й задумався». «Я б тобі швидко затнув пельку, – каже Петро, – якби не забув ухопити пістолій». «Зроду я не пійму віри, – подвітував Кирило Тур, – щоб син старого Шрама бивсь по-розбишацьки, маючи в руках чесну панну Шаблюку». Може, і я зумів би садити тебе з коня кулею. Та отже жду, поки ти надумаєшся, чи скакати, чи додому вертатися. Проклята шкура, каже Петро, скочивши свого коня. Вовки б тебе їли. Обійдусь я й без твоїх ніг. Дай одійшов назад, щоб розігнатись, догадавшись, що він задумав. Леся. Затулила от страху очі і молилась Богу, щоб допоміг йому. Тільки дарма вона лякалась. Хто б не споглянув на його високий зріст, на тонкий та хисткий стан, хто б не зауважив молодецьку силу у руках і в ногах, усяк би сказав, що не зовсім іще лихо. Справді, розігнавшись, скакнув Петро, і якраз досяг до другого берега. Аж тут берег під ним хруп, отколовсь, і вже козак похилився назад. би якраз головою в саме проваль, да Кирило Тур прискочив і вхопив його за руку. «Мистець, братику, їй Богу, мистець, — каже весело шибай голова. Не дарма йде про тебе лицарська слава. Ну тепер я рад з душі стукнутись із тобою шаблями. Слухай, приятелю, каже, дишучи важко Петро. Не буду я з тобою битись. Тепер моя рука на тебе не підніметься. Як же? Ти відступайся від бранки? Ні, відступлюсь перше від душі. Так якого ж гаспіда, ти від мене хочеш? От дай, брате, мені її без бою. Не будем марно крові проливати. «Ха-ха-ха!» – -ха", зареготав Запорожець. «Ото ще чудасія. «Богдане, ти чуєш?» «Хорячий же в тебе, пане Петре, мозок. Не зовсім ти пішов по батькові. Який би враг примусив мене жартувати із гетьманом?» коли б сам куций дідько не засів мені в серце. Ні, пане брате, полягти от твоєї шаблі байдуже, а віддати бранку, ой-ой-ой, шкода й казати. Годі дармо балакати. Стукнемось так, щоб аж горогам було тяжко, і нехай лучше про нас кобзар співає пісню, аніж розійтись чорзна по якому. Та й спіхви свою довгу важку шаблюку. Ой, панночко, каже наша панночка шаблюко, з бусурманом зустрівалась, та й недвічі цілувалась. Поцілуйся ж тепер із оцим козарюгою, так щоб за не було сорому перед городовими, а чорногорці, щоб не величались своїми юнаками.